Епілог Келнадіслав Еві Айві не одне фото за той час, що передував зливі, сказав Ека Джун. Усього їх було 17, включно з цим. Він кивнув на світлину. Уже доволі пошарпана вона лежала сперта на внутрішню стіну фюзеляжу ковчега Дарвін, у дальньому кінці столу, за яким вони сті обідали. Вони з ті та глибом. Глиб тим акустиком, котрій підійшов до ті і заприязнився з ним через невербальний жарт про його гідрокостюм. Він сидів за тим же столом, але за кілька стільчиків від них. І важко було зрозуміти, чи насправді він вважає себе частиною цієї розмови. «Він розуміє, що я йому кажу?» – запитав Арджун. «Краще, ніж на початку. Ми для нього звучимо, як басові труби». Його звати справді так, як ти кажеш?» «Краще я цього вимовити точно не зможу», – відповів ті. Але він на нього таки відгукується. Глиб обідав з сирим рибним філе, поданим з гарніром із морських водоростей. Тоді збагнувши, за столом обговорюють його, і напружився, як у такому випадку напружилася б кожна людина. Не маючи змоги нічого сказати, він просто взяв горня сидру та підняв до них. Вони підняли свої горнята до нього, і всі випили. «Я думаю, він у них на техніка чи науковця», – сказав Тім. «Глянь на його спорядження». «Так», – Арджун зацікавлено глянув на акустика. «Оптика? Електроніка. Їм вдалося зберегти більше технологій, ніж копачам. У них було більше простору. Зауважив ті. І до їхніх послуг було все, що спускалося на дно. Відтак він знову повернувся до Арджуна. То що ти там казав про 17 фото? Так. Більшість із них належить до типу, який у ті часи називали селфі. А зараз це технічно грубе порушення військової таємниці. І це дивно, бо ж усьому іншому Кел дуже ретельно виконував свої обов'язки. Так, відповів ті, пригадуючи собі сцени запису. Я пам'ятаю, в якому розпачі була Єва Айві, коли Єва Джулія наказала Кело запустити ядерні ракети на Венесуелу. Чудовий приклад. Тож цей промах, якщо це був промах, привернув певну увагу науковців. Усі 17 фото завантажились телефону, що належав Айві, і навколо них сформувалася таємнича під-під-під-під дисципліна історичної науки. І переймалися цим винятково Айвені, сказав ті, котрі працювали в одній із бібліотек на Стромнисі. Саме так. Ковчег Дарвін досі стояв на якорі біля входу в бухту, а в його фюзеляжі досі була вода. Це був ідеальний сеттинг для того, що відбувалося зараз. Дипломатична конференція між акустиками та делегацією високих чинів блакитних, котрих скинули на поверхню в орбітальних модулях уже через кілька годин після закінчення битви на пляжі. Айнштайн, Сонартендер та всі інші блакитні покинули бухту і зійшли на борт ковчега. Белет був останнім. Перш ніж повернутися на корабель, що стояв на рейді, він звільнив полоненого Неандера і дав йому достатньо припасів, аби той зміг протриматися, поки його не знайдуть його люди. А його люди, озброєні до зубів, з'явилися вже через кілька годин. Проте, згідно з угодою, якої вони пов'язали себе з копачами, їхні претензії поширювалися тільки на поверхню землі. А ковчег Дарвіна ній не стояв. Тож на узбережжі бухти розтаборувалися червоні військові обличчям до сил блакитних, котрі були всього за кількасот метрів у солоній воді. У затопленому відсікові корабля було холодно, тому блакитні дипломати мали теплий одяг. Тім, Глиб та Арджун сиділи в сухому відсіку вище від рівня моря та ближче до носової частини корабля. Це був наче мезонін, у якому стояли складені стільці та столи, призначені для новоприбулих блакитних та всіх охочих акустиків. Вони їли гарячу юшку, щедро запиваючи її, доволі таки смердючим, але вельми смачним сидром із фруктів, Вирощених на північному схилі Антимера. А тепер, сказав Арджун, насолоджуючись, як це вміли робити лише Айвені, змогою побути професором, про те, що вас усіх найбільше цікавить у цих людях. Як вони в біса врятувалися, лише з одним підводним кораблем, Арджун кивнув. Виявляється, якщо зазирнути в роботи згаданих мною науковців, а наймолодший із них помер два століття тому, на це є певні натяки. Але якщо селфі було зроблено ще навіть до початку зливи, Спробував заперечити ті. Я про натяки на те, чому Кел порушив усі можливі правила, підбираючи тло для цих світлин. Натяки призначені лише для очей Айві. Натяки, розгадки яких була не менше, ніж випадковістю. Продовжуй. Ті відкинувся в кріслі та взяв до рук своє горнятко-сидру. Ми знаємо все про програму хмарного ковчега, бо ми з нею походимо. Це наша історія. У наших архівах є всі записи про це. Ну а Кел цими світлинами натякав що існує ще одна програма, можливо, не менше від нашої, і про яку ми ніколи не чули. Програма для підтримання існування людського суспільства під водою? Запитав ТІ. Саме так. У цих фоток на тлі деталізовані батиметричні таблиці найглибших підводних каньйонів у Світовому океані. Там є документи, судячи з корінців на полицях, із назв яких можна було зрозуміти, що вони займалися подібними проготуваннями. Були й інші натяки. «Усе в загальному доступі. Можу надіслати тобі, якщо хочеш». «Добре», – із вічливості сказав ТІ. Він знав, що ніколи не читатиме цих досліджень. Але суть у тому, що народ глиба, він кивнув на чоловіка, котрий сидів із ними за столом. Вижив не через те, що кело пощастило. «У них є власний епост, і, висновуючи з того, що нам відомо, він може бути схожим до нашого», – мовив Арджун. Сонар із Ейнштейн тим часом зійшли до їдальні і, побачивши, Два вільні сидіння тепер прямували до них. Арджун скористався цим, щоб устати з-за столу. Глипо прощався з ним, поважно кивнувши головою. За кілька секунд до ті та його акустика приєднався молодий Айвен та Енця. Якусь хвилину чи дві новоприбулі просто жадібно їли, тільки Суна розпитувала про назви та походження різних продуктів, нових для неї на її тарільці. Ті взяв на себе обов'язок відповідати, щоб Арштайн зміг спокійно напихатися. Через деякий час навіть сонар-тендер з усмішкою почала спостерігати за тим, як хлопець їсть, і переклала трохи своєї їжі на його тарілку, коли він майже все доїв. «Колись ти маєш мені розповісти, як це?» – сказав ті. «Що?» – недоживавши почав Айнштайн. «Що? Як це?» – замість нього закінчило речення сонар. «Знайти когось, хто цілком тобі підходить, так як ти знайшов». «У тебе ніколи такого не було?» – запитав Айнштайн. Він не намагався хамити. Йому просто ніколи не спадало нагадкою, що в нього міг бути досвід, якого не було у та малейка. Ні, зі мною такого ніколи не було. Айштайн, здавалося, майже наївся. Він відкинувся на стільці та глянув на залишки свого обіду, вишукуючи там шматки, які міг обділити увагою. Маю до тебе одне питання, сказав він. Ти диви, відповів ті. Що таке призначення? Люди постійно згадують про нього. Якби ж я знав. Дуже смішно. Але ж ти знаєш, про що йдеться. Роскос Юріго згадував, Кантабригія 5 згадувала, і таким тоном, наче воно пишеться з великою П. Моя відповідь незмінна, мовив ті. Ніхто ніколи мені не казав. Мені доводилося здогадуватися, виходячи з того, що я помічав у людях, котрі поводяться так, наче їм відомо, що це таке. Людям наподобав власників бару. Зокрема, а як ти гадаєш? Відчувши на собі погляд зайвої пари очей, тій зиркнув на глиба, котрий саме активно жував, намагаючись спуратися із впертим та твердим клубком водорости. Але він, здається, таки стежив за розмовою. Тізне завплечима. Люди завжди... Він уже мав було сказати, обманювали себе, але не хотів справити поганого враження на глиба. Полюбляли вірити, що все світ існує не просто так. Поки місяць іще був на небі, у них були теорії. Після нуля всі ці теорії стали здаватися тупуватими. Казочки для розніжених дітей. Кілька тисяч років ніхто й не думав про велику картину. Ми боролися за виживання. Як ті мурахи, коли їхні купи не розвалюють. А коли ми зрідка таки думали про велику картину, вона видавалася не такою вже й великою. Червоні проти блакитних нічого більше не було. І всі ми надзвичайно мало думали про агента. Звідки він з'явився? Був він природного походження, рукотворного чи навіть божественного? Ейнштейн, Енця навіть глиб кивали, ніби кажучи, «Далі, давай далі». Але йому нічого було казати далі. Деякі люди і блакитні, і червоні, і малозрозумілий народ, навзірець власників мого бару. Хто знаможе такого типу люди?» Він кивнув на наглибо. «Начебто думають, що їм щось відомо». «А їм відомо?» – запитала сонар тендер. «Гадки немає», – відповів ті. «Але з того, що я бачив, вони не дурні. Навіть якщо вони...» – він зробив паузу, шукаючи слів. «Навіть якщо вони...» – повторив Айнштайн. «Що? Це такий собі шлях призначення». Тобто це шлях сказати, що у світі є щось більше, ніж те гівно, яким ми розгрібали останній тиждень. Гівно, у якому червоні проти блакитних? Так, і хоча ніхто нічим зі мною не ділився, поки що, мені подобається це відчуття. Люди, котрі кажуть, що ними рухає призначення, зрештою поводяться інакше і загалом краще, ніж ті, котрі служать іншим хазяям. То це щось на кшталт вірив Бога. Може і так, але без теології, писання, тупоголової самовпевненості. Ейнштейн та Енця кивнули і наче замислились. Але, як здалося ті, заразом виглядали дещо розчарованими. «Пробачте, що я не маю відповідей на ваші запитання», – сказав ті. «Що ж ти робитимеш далі, тепер коли сімка розпалася?» – запитала Сонар. «Повернуся до свого бару. У колиску. У колись вершина та досконале досягнення технічного прогресу. А тепер у скромного та застарілого попередника всіляко кращого за нього гномана. «Хотіла б я побачити її», – мовила Сонар. У нас є кімнати, покої, де люди можуть зупинятися, засадом на задньому дворі. Вони, мабуть, дорогі. Вони безкоштовні, сказав ті. А як потрапити в одну з тих безкоштовних кімнат, запитав Айнштайн. А то я знаю. Власники дають їх людям, котрі слугують призначенню. Тобто дуже важливим людям. Ті з плечима. Не вб'ють же тебе запитання. Ти мав рацію про сімку. Її немає. Наш Айвен загинув. Ти зайняв його місце. Айнштайн нервово крикнув. Я ж не заміню дока. Ти не маєш його замінити, не в тому сенсі. Але глянь, що ти зробив. Ти налагодив перший контакт із цими хлопцями. Він кивнув на наглиба. Та іншого роду перші контакти з копачами. Айнштайн і Сонартендер разом зашарілися. Енця з'явилася на заміну мемі. Це не зовсім традиційна сімка. Але якщо ми знову затягнемо до себе Кетрі з Беледом, а ще знайдемо когось із Джулених та Камітів, котрі б не ненавиділи одне одного, то в нас буде дев'ятка. Перша дев'ятка, що будь-коли існувала. Ті просто молов, що завгодно, дозволяючи Сидру говорити замість себе. А проте Сонар сприймала все серйозно. Але ж буде лише одна підраса їдених, зауважила вона. Барда вистачить. Треба включити ще чотирьох, запропонував Айнштайн. Тоді вийде тринадцять. нещасливе число. Та, чесно кажучи, на топ виходить. Але і у нас то, що сиділо за протилежним кінцем столу, дивилося на нього цілком щиро. Ті відвів погляд. Я гадаю, що з такої оказії зможу вмовити власників надати вам кілька вільних кімнат. «Ти справді їх запитаєш?» – вигукнула Сонар. «Ні. Як там каже давнє прислів'я, легше просити пробачення, ніж дозволом. Я буду радий бачити вас усіх у воронячому гнізді». Ті глянув на глиба. «Тільки ти обережніше з холодними ваннами, дядько. Кращі дні тамтешньої сантехніки вже давно в минулому. А крім мене, її ніхто не полагодить». Кінець читав Сергій Рубчук 2025 рік